Godmorgen og velkommen til Your Investor Morgennyheder. Det er tirsdag den 14. februar, og denne morgen starter vi med en løftet pegefinger fra Danske Bank, som siger, at investorer skal forberede sig på kraftige udsving senere i dag. Derefter skal vi høre, hvilken C25-aktie, der har flest salgsanbefalinger. Vi skal også høre om, at prisen på dine forsikringer risikerer at stige, og så skal vi runde, at Japan har en ny centralbankchef på vej. Du lytter til Jørgen morgenheder Morgennyheder. Mit navn er sine Terp. En skæbnesvanger tirsdag er under opsejling, og som investor skal du være forberedt på store udsving på finansmarkederne. Der lander nemlig friske inflationstal fra USA, og fra Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen er budskabet klart. Investorer skal forberede sig. Det er vigtigt, det der sker tirsdag, forklarer han til Jørgen Inflationstallene fra den anden side af Atlanten ventes med spænding, fordi de giver et vigtigt fingerpege om temperaturen på den amerikanske økonomi. Senest var tallet for december på 6,5%, og forventning er, at dagens tal vil ligge lavere på 6,2%. Hvis inflationstallet lander højt, og man som investor ligger inde med en del vækstaktier i porteføljen, så er Lars Skovgaard Andersens råd, at man letter sig lidt fra vækstaktierne. Har man derimod en god balanceret på det følge, så bør man tage inflationstallet stille og roligt og eventuelt have penge klar på sidelinen, klare investeringsstrategien, han siger. Hvis inflationstallet kommer ud og understøtter, at inflationen bøjer mere af, så køb op i vækstaktier. Køb enkeltpapir eller fonde med teknologi, hvis det er det, du vil. Men du skal have en gameplan og vide, at det kan bevæge sig ret kraftigt, forklarer altså Lars Gård Andersen. Og det her inflationstal, det offentliggøres klokken halv tre dansk tid, og du kan selvfølgelig finde det på yourinvestor.dk, når tiden er inde. Særligt en aktie i C25-indekset har mange af dens analytikere imod sig, der taler om medikoselskabet Ambo. Ambo har nemlig den absolut laveste konsensusvurdering af alle selskaberne i C25, viser data fra Bloomberg. Konsensusvurdering er gennemsnittet af alle analytikere, der dækker en given akties anbefalinger. Gennemsnittet er lavet på en skala fra 1 til 5, som altså går fra salg til køb. Og her scorer Ambu altså chok i C25-indekset med en konsensusvurdering på 2,3. Af de ni analytikere, som dækker Ambu, så har en analytiker en købsanbefaling, fire analytikere en holdanbefaling og fire har en salgsanbefaling. Og Ambu aktien handles aktuelt til lige knap kurs 105 kr. Jordskæl i Syrien og Tyrkiet risikerer at få prisen på dine forsikringer til at stige. Det skriver Finans, som har talt med flere kilder i forsikringsbranchen. Rationalet er, at tyrkiske og syriske forsikringsselskaber vil få så store udgifter, at de er nødt til at trække på deres egne forsikringsselskaber, de såkaldte genforsikringsselskaber. Genforsikringsselskaberne kan derfor se sig nødsaget til at hæve deres priser, og fordi danske forsikringsselskaber også er kunder hos nogle af de her genforsikringsselskaber. Ja, så kan det altså i sidste ende gå ud over ganske almindelige forsikringskunder, der måske kan vente højere priser. Og vi slutter af i verdens tredje største økonomi Japan, som efter alt at dømme får en ny økonomisk kaptajn. Japans centralbank skal nemlig have en ny centralbankchef i foråret, og ifølge Reuters har centralbanken nu peget på den 71-årige Katsu Ueda som sit næste overhoved. Oeda, som allerede har sin gang i Japans centralbank, er dog et overraskende valg. Ifølge Bloomberg var den oplagte aftager, nemlig Masayoshi Amamaya, som dog har afvist at overtage stillingen. De japanske investorer ser ud til at tage godt imod nyheden om Katsu Ueda. Aktierne stiger 0,7 procent i tirsdagens handel, mens andre aktier i Asien, blandt andet de kinesiske markeder, taber luft.